پېڅه وا اوله سګي اسباد توحيد او غدري باب نوام اول باب کې شل اياتونه او پای کې د درو فرقو بیانو او به تورې تمهيد د هاي صفات دغي احکام او دغي امثلا بیا دویم باب د یا یوحنا سو بدونه شروع پای کې اصل داوود توحید پاغه باندي ادلا اغلیه او دلیل وحیی زجر منن کوو داویتا بشارت منن کوو داویتا او بیا دفض شبیه او نیام اربعه دیابنی اسرائیل اسکرونہ خطاب خاصو پس خطاب عامنا پای گی دری خباستونا دا احل کتابو او داغی پا مقابلہ گی دری اوصاف حسنا دا مومنانو دری خباستونا دا احل کتابو نغض العود یل فی ذب البقر قتل و نفس سالور دا اوسانو تحریف منافقت تخلید آراؤ دا یهود و مقصصین لانفس ام بالجنہ بعدو با ام خطابو بن اسرائیلو تا پائی کے آتن اماتون حدو نجات من فرعون نجات من الغرق اعتاو الكتاب افان القتل حیات بعد المامات تضلیر الغمام انزال المن والسلواء انفجار العون من الحجر او دعا زعبونه نضول العذاب من السماء او اذلت والحوان بسبب الكفران تاتمد خطاب اگرہ بالترخیب وزیز آنا درهم خطاب بنی اسرائیل تا ای د خنا میسا إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ذابدونونه الله الله او داتر دوه مع یاد پې بیای په دی کې انکار, من انکار او من العوایر و اتیانو ب نوی چې الله او چې د سنه الله مننی اوونه وتعال الله کړیو چې دا اوکۍ نو نه کول او چې علامه نکړیو دسه نه نو کول یو قسم د الله سره ضد کوو چې علاوه دوي نه کول او چې علاوه دوي د مکو غي کول لګا علاوه دی مور اب لار سره احسان کوی وابل والدین احسانم الله او تاريخ سره احسان کوی يدي مانو مسكينانو سره احسان کوی خلقو تا غم صلب يانو جرا امر بالمعروف نهي عن المنكر ده مساله توحيد لا اله الا الله نوغې نکول او چې الله د سمانه کړیو نوغې کول الله او لا تع بدون الا الله غیر الله عبادت به نکوي نوغې کو الله او لا تسوي ګونه د ماقوم ویني باندې تو یي یا بل نوغې کولې الله او دې لا تخرجون انفسکم بل مارګریبه کورونا نو باسي نو هغه کول هغه د کورونا استل او سم دا یاد ده چې الله او د سويلي چغه او کوي هغه نه کوي او چې الله زسمه نکړي نو هغه کوي و اذاخذنا میثاق بني اسرائيل قالا جو وسمه غو داد بني اسرائيلنا لا تا الا الله الله په دخبرخبره باندې چې بعد ب کوئی کوي بده الله نه د بل چا موواویللی د الله بعد به لا تا الا ال الله چې بعد بونه کوي بده الله نه د بل چا بوا د دی سانانه او د مه پلان سره قرآن کے اکثر و کې کے شاہ اللہ اخبر حق ذکر کئی ور سرد مورا و بلار ذکر کئی یو حدیث کا دا غیب بچی باندې دیر احسانی دیر کڑاوے ور سرکڑی یو حدیث کے راضی یو صحابی راگ نبی اسلام السلام دوئیو من یا رسول الله رجا سره احسان حکم وا ده الله رسولا نبيي عليه السلام او امه مور سر احسان کوا بیا د ابو زګو سممان بیا وردا نبیي عليه السلام او امه بیا وا ته مور سره پسالو د ابو زګو بیا نبی علیہ السلام ورته وی ثم اباغ ازم الاقربا بیا پلا سره سان گا بیا ذ خلوق قلوان سره احسان اضا خلو سر مور سره احسان زکاغه احسان زیاد در سره کړو بګیړې ګردولې وی پلا شریک نو ور سره پای کې ا پای ز نظر کول پلا پای کې شریک نو ا تربیت کو خبری زردخیل پلان شرک نو رسطو پلان شرک شو نو احساند آغی زیادو آغی سر احسان کا حق جدا خبر دا و احساند آغی زیادو نو آغی سر احسان کا و یو حدیث کے چې چه گلت مور نا فرمانی شروع شید دو ځان نزی نږدې او پلار دو ځان نه لری کی زه بیا ز لا انتظار کوئی چې پتا سو ورا شي شګلونه باروانیږي زماګه به مانډل شي یو بل په سبب عذاب ناراضي وبل والدين احسان د مور او بلر سره ګړګوې ودل قربال سره خپل له اوسره احسان کا ننه چې ته خپل له نو تبدل باندې ورسره کو خپل له نو ته نکار اخلا ننه احسان ورسره او کا خګړه ورسره او غو شاعر وایو الیگا ببرلواله دئنه ګلهه ما او بیر رضا ول قرباو بایدی لا زننتا بانده ده مورا بلار سره احسان او بیاد اخبالو اخبالوانو بیاد نورو خالگو سره احسان احسان کوا والیتاما ده یتیمانانو سره ده یتیم سره احسان کو ده یتیم مال بے خود لار بے ملو اغبا جڑل او دائی د ده یتیم پا مال بانده انخجیو ذ ی دې مال بخواله شه ای ویاله ډومبه ما खामي ګورې سپور نشی والمساكين یاد مسكينا نو سرا وقولوا للناس حسنا وایوا خلقتا حسنان خ خبره خ خبره سره شهري وقولوا للناس حسنا وایوا خلقتا وسلان سې دې ما ناګي منصور کې الامر بالمعروف و انایو انل منکر امر بالمعروف او نه انل منکر خا خبره دا چې نه کای حکم کو تا گو منی گو دا خبره دا هر چې غلطو کارونه منی دا خبره دا او سوګ ما ناګي وقولو لناس حسنا ای لا اله الا اللہ وائی و خلق تاما سلطاوحید مسلطاوحید بودا بیانوی لکه بجریل مانا کی وقولو لناس حسنا واقیم السلاطا و آدو الزکاة پابندیو کئی دموزر وارکی زکاة یعنی عبادت بدنیو مالی بیا وړو یی تاسو مگر لږ تاسو وان دمور او یی تاسو مې شېر اس کوم کی جمله حالیہ را ل استمرار همیشه م دغا د دینو واذا خذا می سا کگم کلا چې وسمه تاسو نه وادا نو ای چې سن منې کړي وای اغه کوم کول لا تسی ګونا جنبا تو یا وی وین دی او بل ونا تو رجو نال <سؤال> مسقم اندیارای کوم نباو با شیخ پلو مارګر لا لا یعنی انسانان لالو ګور نو تاسو نه دغې کور نه داغه زان دا سیوګانا لک خپل زان داغه کور دا سیوګانا لک خپل کور نو تاسو غې کورونه استل ولا تخرجونا نوزقم اندیار غوم او نو باو باثی مرګ ریس تاسو کور نو داینه بیا اقرار وک تاسو وانتم تشهدون او یی تاسو پویا تشادون بیان کوم کی ګوان پویا زما تمه اولاین بیا تاسو دغه کسانی ای تظلون ان نسقم جواد نہیں بلوا مار غرو لا را وتخرجون فريقا من قوم او باسي او دلساسون د خلقورنا تظارون <تصح> لم الاسم والعدوان امداد کوي تاسو د یو بل خلاف دای دا کی زاره سے لج اعلی راشی مطلب امداد ذارونا لیم نو اند تاسو دی تاسو دی اول بل په خلاف کې بل اسم ول عضوان په ګوره د د زیاتی اسم ما کان محرم الجنس اغه دوی چداري جنس حرام کلهږي او ګډيري لکه شرک اسم لکه شرک د ګشلک کلهږي او ګډيري نو حرام دی ودوان اړې دوې چې د حاضرینو اړوړي لکه بدعات هغه مستاقد مې مساقط بیانو د حاضرینو اړوړي لکه دوا جایز ده خو یا وسره راغې او له ځان نه اوه اتور ک سونو ته نه بعد پ جما د جنازې نه بعد نبی رسول الله کړي او ده کړي نو دی د و او دوان جدادی شری نه واوری نو مونږه غا مزداقال ذکر کو اسم ماکان محرم الجنز و دوان اری دوی جدادی شری نه واڑی لکه تفسیر قیم دا معنا کړه دا معنا دا تزارونا لیم بالاسم ولو لو دوان امداد کوی تاسو دیو باللہ وخلاف زدای گین په کولول غو نه از یعنی بشر کا په بذات و یا د کوم سارا د فادوهم او غراجی داشا که دیان ویداوار گوی داینه تفادو هم یعنی تفادو منو او هو محرم علی و زمیر شان او محرامون ععلكم خراج اوشان دا د حم د تازبانې وخلهية هو او محرامون خبر مقدم د خراجو م وقر ده او محمون ععلكم خراجشان د حم تابانې وخ دقرونه او تومنونه ب نوایا منې تاسو بازي کتاب ورته غرو نه به باز او قبر بوې به باز څه مطلب دې آیا ته د آیات مقصد دا دی چې کومو غووم خپل فایده یې نوغه منی کتاب کې لیکلې او چې کومو غوږه خپل فایده نې د دنیا نوغه بیا نه مانیو د بختانو شریعتی د بختانو چه کلا بجیداد جنگ چی نو اول ده ملانه پت تبو سکی چی ارادا سی زمان ده جیداد ما نو دی که زد دعوام مقابل دعوی اترزیه ما مازیه دعوی نو سنگا زمان بکس کی گی نو غوطا ها اگوری مسله ماسلو گو یاویستا کو بگیدو رکی دادی نو دیو بیا پا جرگا کیو ایر بس بشریعت بے فیسلو گو بچ شریعت ارسو کمال راکی یو کنر راکی بیا بشریعت تشی او گاغاو تو ایستا نه کنن نو چه بیا جرگا کی خبره کی گئی او ایزا شریعت باندو گو دهوی مرانو پختانو گتولو مر با جرگو فیصلی کردی و با شریعت من کارا کردی بیا نمانی بیای تیناو آوڑی دواسی ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا مفکی پیامن که خلق و سیدر او آلت اغیی او او او بیو درولیو دا غیی نی بیا نیرو نیستیو اغا ملک پی عبادو. یاو سڑیو او سا چا نیک سڑیو اغا خوب بولی دا چه با دی ملک بانده عذاب راځي نو دا دین او اطل بکار دی سار اغا بی سراو ترده او ازد دی ملک نا حجرت کو ما دا اغر وارو خزراجو اخوارت دوی ترڅ ته زین زم در سره زمان دا تر ورواره دواړه دال دی نو وار وانشو مدینه منوره او په مدینه منوره کې یسرابې و دوی اندی شو په غوایو تا یسرابې او ست مدینه وای نو باید کې اباد شو ادا نبی بیا سلام نه تقریبا درې سو کاله مخکې دوډ د ی ودو رالیغ آبادې شوی یو بو پر غټې ډلی ا دو بو نظرو چونې دا ی خوړیل چالا کوو او پویوو نو چې مدینه کې اد شو دې اوسم اولاد پیدا کې د د خجمم پیدا کې د او د دې داډي جوړې شوې یو ډلا او اوس او بل ډلا وا خزراج بنو کورې زاو بنو نذیر هم ډلې شوې نو دا بنو کورې زاو بل رذیر کو پويو د ځان پیران کو او دا, دا اوس او خزراجي مریدان کړ اوس د بنو کورې زاو مریدان شو او خزراج ده بنو نظیر و موریدان شو نو بیا چه کل دلی زیادی شی بیا با که میانز که جگرم رازی اختلافاتم راشی رایگانی دیری شی نو ده بنو قرآگاو بنو نظیر پیران براولا دا مریدان موریدان بخبلا که او جنگ بول دنیا پرست لالچی د اقتدار شوقینه هغه بخبل ماته جنگای دی په اړه یې جنگای چا څنګه د ماته شي او ګدای عزتمن شو نو بیا خو زما عزت نه کوي نو دا بخبل ماته جنگای نو هغه و راو لګی زلند اوس او خزرج به خپل او جنگول چې به او جنگول تر دغه زه غلایو غم نه مان چې دایګي ته فاګ راو لئی اتحاد راو لئی روغي او سوله ولاو گی ډینامیک و چې کاله به وځنګول یو وړل او بګي کمزوري شو لازمان مثلا خزرج به کمزوري شو نو دنداینه وقې دیان د اوس دلی یونیوله بو نو بیا با دی خاضره پیران با نو نزیر اغراو لگیدل نو دی خاضره جو تبیوی استاسو نیخو قیدیان بوتلی دی او دی خلاسول پا کار دی دا خو زمان خلق دی زمانگا استاسو خلق دی خلاسول پا کار دی یرا خلاسول بیسنگا بیوی بس داس باو کو چی چانده باو کو نو بس ویدیا ورګور اخلاص وکو نو موري دان به دې راخلا نو دای بچا حمله شو روګړه نو زاغې نه به خېډې په پیسې را جمع کړې شه راځي حکم دی او بل خلګات کوي نو پیسې به را جمع نو بیا به دا پیسې د بنو نذیرو سبا نو کورې ځاول ورګې او سبې بخبل باندې کوړي سبه غیل اوار گری او سبه بخبلا بانده او خوڑی دقضای بیاهو کم دا اللہ نماناو نو خبلا بے بکیم وانا اوکڑا لکا پاہر گلی که داسی زانی مخوری سکڑی نو اوال خالق یا او جنگ ای یا په شیر یا پی, پی شکایت او کی لو پولیس پی راوا چاییو جو پولیس پی راو هغه چایی نو بیا دیر آمنڈا کی اوری گئی را دوار پسی زمزبیدر لخلاس کم نو بیا چلاڑ شی یہ را پلک پیسی لگی لگی سپکار دیو اللہ سیب لگو نو یاو لذر را د ددن آوالی نو پینزا اغلا ورکیو پینزا جیب کیو آ چیو ایدیا مخوریز دے یہ را تانی طرح پس جیل درا پسرا په کېنه جیله ثاني ته تا د بوتلې ها وی دښتای نو بیا وې زبيذ الله رازاد کما هری هزار پسې منډهونکو پیسې ور کول غاړي نو نیمه پیسې دیو خو ري نیمه اغې لور کی ها په خپلګي سلای او یزاد مې کا او خلاص مې کو دا څنګه کوي دا د بګوانا دبونو کوریا যাও او د بنی نه زیرو ده ده تو سم ما دو ما ولایت عبدلونه ابو صاحب گم بیا تاسو دا گسانی ژوند خپل مارګ لري وتورجون افرګا من کوم اندیا ریم وبا ځای یو د لاس تاسو نه ګورو دینه تزارونا ان دا کو په خللا کې د او بله پهخواروو دګناو زیاتي یاد کو مساه کرا چې تا کیانو نو في و د او هر دا د چرام د تا سې او خل د او دو نه به بعض ک تابه نو من تاسو بعض کتاب او اومروی به بعض فما جزاء من يفرض ذلك منكم سرساء يا منافيا يا استفاميا فما جزاء من يفرض ذلك منكم سرساء دا چاچي قضاكار استاد سن يا نداساء دا چاچي قضاكار استاد سن مگر سوائي په ژوند دنيا کې چاچه دا کارو که اگه دنیا زلیل کے زلیل اوی رسوا بای دارچا پسترگو که بس بکی ارسو با تغنو ای دارچا پر نظر کے با غصبخ کاری و یوم القیام دیو ردون الاشدل عذاب اپرواز قیام اسکی وہا بڑو رشی سخت عذاب او نه دله خبره د نه چې تاسو کوی اوستاې ما د درم کتابه ولای کا ل نه سره حیاه دنیا بلا خ دا کسانې چې غورېونیا په مقابله دا خرت کې سب بندشي ځذابه واللا سرونه نوبا د ضیم دا لکی شي۔ وَلَقَلَا دَيْنَا مُوْسَ الْغِتَابُ وَوْدِي دَيْنَا سَلُوْرَمْ خِتَابُ او دے سَلُوْرَمْ خِتَابُ انکارو من الانبیاءِ سَابِقِينَ چھ دای دا انبیاء سابقی رونا انکار کردو انبیاءو تا اللہ را لے گریو انبیاءو تا بیان کردو او دای دا انبیاؤ خلاف کرده او دا انبیاؤ خبره نه لان او دا دو ایاتون کی طرح نمبر اٹاسی پورې وَلَا قَدَا عَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تاکی سره ورگڑی اممگا موسیٰ علی اسلام لے کتاب ورپسی گڑی اممگا رس دو دنا قفا اصل کیوئی سٹ تا سٹ پسی او ورپسی انبیاؤ لگو لیوو سمعت لا بو انبيالهم سلام يوم البصير عليه غليو داي انكار کو ديد دا انبياو خبره نماننا وقفنا من بعده بالرسول وربسي غليو منغا رسل زمان انبياء لهم سلام انبياء وربسي غليو سوره مائده شفاق سالوه افتميادو گورو اي چهاليسن شفاق سالوه افتميادو سُرَدُ الْمَا اِدَا وَقَفَيْنَا لَا سَارِ اِمِّي سَرْنِ مَرْيَمَا ار په څنګه مونږه نو غوږه زېبا دي مریم موسی ما بنه ادي من التوراۃ هر دیسال السلام ار بسرا الګ دغه سورۃ نمبر 44 سالو سالو ختم سورۃ المؤمنون عدد نمبر 44 عمر رسولنا رسولنا تثر بیا راولېګل منګاز منګام بیا یو ولبسې کلمہ جاءه امۃ الرسولہ کذبوا فادوانہ بازم بازا کله چې براوی هم مددای زیبه وګه فادوانہ بازم بازا جانله ی فبدل لقوم الله یمننو نهور پس واګ منګ بعضې په بعضو پسےجانله ادی اوګ منګ د ل تاریخ د زمانے خلکو و بیا یاددل چې دا س کارور سر الله ک اوجان ادی لقوم الله یمنو حلاک دیا قوم لا چغی ایمان نراری دارم ایدر دا کیا موئی انبیاء و تراغلیو داگئی تنزیب اکڑو اگئی نوم نجیم و لقلا دینا مسل کتابا و قفنا من بادي بی رسول و ربس اکڑیو مگا رسول داگئی نامبیا و آدینا اسب نمریم البینات او ارګلومه ای سال مریم تا دلایل واضحه و ید نا غویرو په دوسه مزمت کړم منګه دل راه په فرشت پاکه او ګللم هاګم رسولونه نو ارګلا چرابه تاسو پیغمبره هغه چې نو مې وښتل status لام بوم غټو غاڼه زه پیغمبر خبرابار نما سلام فریقا کذبتم وفریقا ترسلون فریقن اصل کی مفعول ده هدف اله معذوفا او باغی باند دلالت کئ دارس تو کذبتم او دغه ز فریقن ترتون کی نو او تقراریو که لتابید او دا قضبتم فیل فائل او مفولی محضوف دی درست فریقان تطلو فریقان مفول دی دی فیلی محضوفا قضبتم فریقا او دارست فیل فائل ذکر دی مفولی محضوف دی نو اصل کلام دازشه غذرتم فریغان گذرتم فریغا وطدلون فریغان تددلون فریغا دروژن ګولوا تاسو یې ورډاله تاسو یې ورډاله وجلوا تاسو تاسو بلډاله چب چاوه وسر سيد نو غبي وجل لاګا بني اسرائيل دولس انبياله مسالم په یو ورځ وجلیو ا آج چې دا لا بازار د کوونلو کولای وي او یو او پیغمبر با الله راوليګو نو غا به نو الله او بل راوليګو نو غا به نو الله او بل راوليګو نو غا به وځو دولس انبياله مسالم په یو ساعت کې وجلیو جالا وه اکبر زرا لي گل هغه و وجه له پديمل کې هم دا حالو چې جالا يو اکبر څه دا شوه دي نو هغه و چل دي په افغانستان کې هغه مشهور نیک او بار سا هغه عالم څنګه رايو نو موولن اخلاصون بازید انصاری رحمت الله علی پیر روحان نو دایراولاجل مولیا نو بفاتوی اوګری دا کفر او زاب بوختان راولاجل اغه مرګ او د پیر روحان په ځای باندې اغه په پیر تاریکی باندې بدل کو د روحان په ځای وو تاریکی وې صدا تا تیاری را او غریب د نامه قسمه قسم اوله ګولې ا هغه ووج دا سي بدي ملک شاه اسماعیل او سید احمد شهید رحمت الله له راغلیو مدیم مل یانو نا غار مل یانو عرب فتو یو او ملیانو یانو هر ګافیر ګا ری د دې ملک نه هجراتو بیستریو تر دیو روان شو، اندل دیو اغیی موقعت اسلامی حکومت جوړ کرده و پانتار دا اغیی مرکزو، او دی پانپیر او غلا شوی و اپ آنگا او بیا غلوی نیونی و اغیی او اغیی سزا ور کرده او پانپیر کری او کردی تا سیدام چهی رحمد اللہ لے او خطر آلے گلے ہو. ورته دي ګرو بنامه اهالیانه پنځبيرو کړه اغه څه ما څه ښځي چې پنځبيرو د کډي کډي اصل کې کډاله دا کته زایو نو د کډي نه کډي شه نو بنامه اهالیانه پنځبيرو چې کډي مړی وي د پنځبير بمغبره کې زکه خهخول چې هغه زای کته وایي ګو بوي نو بنامه اهالیانه پنځبيرو ده پانگیر او د کڑیو آلاو پنو میں خطرہ لے گلے ہو. او آن سید احمد شہید او شاہ اسماعیل پا آغای فاتوے اگڑے نو چا آغای پوشو او آئی ده ملک نروان شو نو دا آغای مرگری آغای وجل پا مینائی که دا بیبخیر پا جمعات که سید سید دیارلس مرگرو پناو نا جمعات تیور وردتا که او غیب جمعات که اس وزور درستم پا خواڑ کی سخر راو لگی دو پل زمی علال که چاگل سید احمد شهید رحمت اللہ لے مرگره و نواغی علال که دارنگی دو دی اعلان که خوانین اغیب شو اغیب دو څوکانو سره راز واره او ساته دا غي مقابلې شو روکلا داړیو دور کې د وسی محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علی الله پا رب کی په زکو نوغه شګیا ته رد شووګ نو هغه په خري کې نه پرې خوځو جاوګلی دا ولاړ دا نه به وښاړو ته جګو بلاره ته آیا او روان باو ده دا خلاف اغش کلا اسماعیل تا خط لکلیو تاریخ نجد کے اغش آگر چهوات لکلیو آدو بیہا مانن سوایو ومسلی یاو سنو یاو کن بے سزا لکا دی بیاید یاو سا یاو سر دوسری شورو گڑی دا او بیاد آگئی عبادت گئی و قد ها دفو اند شدای دی بسمحا کمایا دف المنصدر بالوحی دی سمدی او بیاد آگئی بنو باند او فلانی را مدد فلانی را مدد چی سر جی تا عجز پریشان بند چگوئی و قامنا رو سو مننا هرا د نه اوله د غیر الله جانا لامدي او ډې دا په درګاونو بادي بیاګړان بسان لا ل وقامطف عند خبورېقابللا نه و کاې س رګنا من ہونا بال دي او ډیر دغ دقبونه چاپ را گردی. او زاغی قبرونو خزه او گاڑی خولیا بیاجا پرګری آغا محمد می عبد الوهاب اغه او زاکه او زاغ دشمنی دا, دا خلاف نو هر یو دور کې شیخ القران چې کالا پدې ملک ته توحید ما سلا شروع کړه توحید چاپې جاند هاغه وخت کې شرکیاتو بدعاتو رجال قران دې شروک لاو فاتوې د کومر بيوشوي الزمونه بیولاجي د بدنامي بیولاجي دي او مخ مخ باندې د مارګ باندې بسونې او شو څو زلا کا زلا نام له بيوشوي والله محفوظ ساته دور کې دغه سکړي دي فحرقان کیل ذاکتم فی تفریقل پا مازوفا فحرقان کیل ذاکتم یعنی کل ذاکتم فریقان کیل ذاکتم فریقا و تب دلون کولا تب دلون فریقا درو جن کولا و تاسویا و دلان درو چا گولا و اغتا به تدارو خواه چه بچا به واسنرا سیده به تدارو خواه چه بچا به واس رسیده آبه واجل با غی بیایی وقالو قلوبنا غلفون اوه بادای زرنا زمگا غلفون دو مانی او قلوب و نا غول فون زونه زمونګه په پرزو کیږي سمات وی وی مړ استا خبره باز نه پوي داد مولیانو خبري منګه په دې باندې نه پويګو زم زړه باندې پردي دي یا میانیو ساده مولیانو جگړې منګه په دې نه پويګو دیمه ما دا غول ما دا چې زمونګه زونه ډګ نه من لا خبر علم برده ست مولا ده زموږ اجد نشته موږ په لا علماء دا دواړه خبره اوسم کوي سوره حمیم زدہ بن زمایا ته غوړی بن زمایا سوره حمیم زدہ وقالو غلوونا فی اکند می ما تدونا الیه و ايذا انسنا زمغاب باردو خيوي ممرد ادونا اله و في اذهننا و كرن و من بيننا و بينك حجاب فامل ان نعملون داي وين زنات مغاب باردو خيوي ستا غبرابان دي بو يغساريا فالكار كومغ خلكار تا فريز وقالو قلوبنا غلفون نیو مانا دا وای دا زنون زمانگا بپردو کی دی اتویم مانا وقالو قلوبنا غلفون وای دا زنون زمانگا دگدی دیلمن منگ اخبالا زمانگا زنون لوخی دیلمن دی زنونم دگدی دی. دیلمن ستایلم تا جدنیشتا من زه خپل لمبورا دې بل من غو مولیا ان من څه توتانو پانی ندی وی دی او د دې تایې ز سورای مؤمن دریا دی اې مایا تو فلما جهاتهم رسولهم بالبعينات فريخو بما عندهم من العلمين كلا چرال لأي تان بيادة بما بي عندهم من العلمين خوشال شدئيو باقباني شدئي سخوز الامنا انبیاء وطرال لأ قدائبا غفل الام خوشالهو دا انبیاء وخبره نمال ولما جاءوا رسل بالبينات فريح بما عندهم من العلم خوشال شديو هغه باندې چوي څه څه علم نا موږ لا خپل علم براد ستا از من جا دښته اوسم دا څه وې زمړه هغه موږ سره دوتانو پوې وای الله وای پوې نه علم ته بل انهم ملوا بكفرهم بل ازراب دو پارا بلګه بلان ادغړی الله دایو په سبب د کفر د ځایو فقلل ما یمنون نو دې الی دی مان راډون کی قلیلن ما دد لالت غیب تخلیل ام ما د تاکید بارا فقلل ما یمنون اور دیر لغي مان راडून کی ولما جاءو کتاب من الله و دې را نه پینزم کتاب او دې پینزم کتاب کې انکارهم من هاذر نبی د دې پیغمبر نو هم خلاف کړي الله پیغمبر راولي ګو اخیری پیغمبر سردار د انبیاء له مسالم څنګه مشرانو دئ ته وی له چې هغه راغی ومنای و د غل او منکارو کو ولما جاون کتابو مين د الله کلا چرغه دئ ته کتابو ترمد الله نا تصریکو غو دا چې دئ شغا و او دئ مکه درو د پیغمبر نا یستعینون علی الذین کفروا چې غل او راځه د پیغمبرم بارو پاکسانو چې کوفر کړهو زه که دای خو پېښنګویا میاو خړې و دغه بارا کې نو دای وې الله غا اخیری پیغمبر راولېګي چې مونږ داغه سره یو شو او په کافروباندې زور اور شو نو دا د اوغان به وکولې نو چې اخیری پیغمبر الله راولېګه بیا انکارو کلکا مو آئیو الله امام مہدی راو نو گئے الله اللہ پیغمبر راو لے گئے ہاں ہودا مسلمانان با بیاد امام مہدی مر کرتے ہیں ہم پریدی ہاں اللہ آ, محمد رسول اللہ صلی اللہ مان راو لے گئے چمنگا غصر یعوضائی شو په کافر و غالب شو حضور راور شو وکانو من قبل یاست دیونه ال الذين كفروا او دوی په خوازه راځو پیغمبرنه چې غنابهغه وخته پرات د پیغمبر سره هغه که سانو چې کوور کړه یعنی باز خلک کوم وسیله د پیغمبر وسیله ټول مباشرین وحید به باث دین می صلی الله علیه و سلم ڈایوان غلابا غوطا بیساد نبی صلی اللہ علیہ وسلم و بیساد نبی علیہ السلام چه اللہ اغافی دی پیغمبر را ہو لے گی چه منگ دا آغا سرا شو او منگا پدی کافر و غالب شو پدی کافر باندې باندی منگا زوراور شو چه اللہ پیغمبر را ہو لے گا وکانو من قبل دای په خواذر او د پیغمبرنا یسر تیونا لالذینا کفرو چې غلا به وخته پر د پیغمبر سره باګه سنوانې چې کفره کړو فلما جامع عرفو نو کلا چرامه دایتا باغه صفات چې په جند د یغا کفرو به او ګفر یو فلا نعبد الله الا الكافرين فلا نعبد الله الا الكافرين چه پیغام خفی اوګه د پیغمبر باندې و نه مړل هغه لا نتی شو بسماج دراو بیان وسوم بده اس په به صد پیغمبر به غلا برخت کشاف بیزاوی ابن تصیل گیو نی جزئی تور دا, دا معنا کوي هم به سما شروبيان مساومه بادیاشه چې خرص کده یی باغی با نه خپل ځنونه ان یک فرو دا محسوس به زما ان یک کفر یو گا به مان زل الله با چرالی گل دی الله سماتبو ځان خرص کفر یو اغست خلقې ماتیشه والی دادا سے بے دا دا سه بیوقوفه دي چې رڼا تاوان سودا وکړه کوفر یې واغسته او دا کوفر یې ول وکړه باغیان ای نظر الله من فضلی د واجب ز زو باغیان مولهوده د واجب ز زو دینات دا ای نظر الله من فضلی چرا لی الله دخ بالفضلنا انا مینه شاه او من عباد باغچا خویشی ز بندگان د الله دا سمات لبو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندي الله قران راولی ګ نو دایوی مولیان منګایو هو یا خلق منګایو او داد امیانو زده زکاراب د خو امیان وي داد امیانو زده او دتوه راضی دیو پنگا من منگبت دا تابداریو نو اغا تکابر پا کراگه مستی پا کرالا خلاف دا پیغمبرو که تکابر دیگنا کارا شیده دا چې چاکی راشی اغا بیا دا حق پرس مقابلہ کئی خلاف کوي ایون بغیانا ایون ازلاللہ من فضلی دا وجه دا سزاو دا چرا لی الله د خپل فضل نه یشاو من عباده هو با چا باندې چې خواږی دې باندې ګانو د الله نه زدا وینات ب ګرایې تکبر ب ګرایې تکبر چې راشی ها یو شاعر مویو تکبر از ذیل راخوار ګرد تکبر اغل له خرابه ایو برباده ایو بلیم بیا دشمنان شی چه مستی او تکبر پا کرا شی سوره یونس آد نمبر نبی اوگور ای سوره یونس آد نمبر نبی نمبر و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر فادوان فرعون و جنوده بغیان وادوان اولا گید دبسی فرعون اولا گرد بغیان وادوان دو وجید سرکشای و دو دشمناینا سرکشی و غرق قَالَ آمَنْتُ عَنَّهُ لَا إِلَٰهِ اللَّذِي آمَنَتْ بِي بَنُو إِسْرَائِيلُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَقَبُر جبکی راشی نو بیا خدا زلیل کئی اومن تَقَبُر بکی راغی نی منلا نو بیا دوبو بیا لویلو اچھا غیو بیا زلیل اشه بیا اللہ چه خنوئی خوم لگا بانکڑی وکانا آل انا وقضا سهتا قبلو و گنتا من الموسیدین و سیمان را دی تا خونا فرمانی کردی وا تا خو مفسد کول باگیان ایو نظر اللہ من فضلی علامن شاو من عباد فباو بغضب علا غضب راگیر شده ای پیو غضب دا پاسا دا بالغضب نا و باو بغضب على غضب یو غضب تورات نه خلاف کړي وو دویم غضب دو قرآن نه خلاف وګ یا یو غضب موسی علی السلام خلاف وګ دویم غضب د دو محمد رسول الله صلی الله علیه خلاف وګ دا وای به مګه انعام شوي دی هنام دعا لهم بمقا من عام شوه يا بدي سرزو نعمتی اللتی عنام تاليو وادر دسوه فباهو بغضبين على غضب راگیر شده بیو غضب دپاسا دبل غضبنا ولل کافرين عذاب موحین دپارا ده کافران ده عذاب رسوا قوم گذیل راسب قوم گذیل را دانا چه عذاب موحینی عذاب سپګنه دای وس وکایو ولل کافرین ذا عذاب مهین وذا فیل لهم امنو بما انزل الله کنا چوی لشی دایتا ایمان را ل با اجراله الله وای ذیم مونږ ایمان راړو با اجراله ګل شه مونږ تا او کوفر کوو باج سیواز دین یو منګ خپل کتاب منو داغه نه الاو مګنه منو خپلم صحیح دی منه کو بانه کتا و هو الا بواله انګی دا رشتیا ده مصدیق ال ما ما ام تصدیق کو ګل دا شدای سره ده او ته خپل کتاب منو یو جواب یو کو چې خپل مانی نو دا قران هم تاسو د کتاب تصدیق نو بیا دیو لنه مانی ذم جواب گئی الزامی چې د وای ځمګہ خپل کتاب منو نوبیا بیا مولې وجهل چاګه زغت ته رات بلار روانو نو هغه بیا مولې بیا وجهل قل فالم تکدلون بیا الله نو وبرمرا ولې موجهل بیا له سلام ان من قبل و ان کند مؤمنین زکا انبیاء و جل حق پرستے و جل سرائی مومن اتوشتا مایاتو گوریات نبر اٹھاویسا وقال رجل مومن من آل فرعونا یا تم ایمانا اتطلونا رجلن ایقول ربی اللہ وی او سڑی مومن دال فرعونا چه مضبطو ایقبل ایمان لب بیان اتطلونا رجلن ایقول ربی اللہ آیا واجن ایتاسو چاگو ایراب زمان الله دے نو دار آگا جرمو اتا تلونا را ان این یا قول ربی وجن انتا سو یو سڑے چاگو ایراب زمان اللہ دے وقت جاگم بالبینات او تائیسر آراء غلد تاستان پا دلائلو باندی وقت جاگم بالبینات پا تائیسر آراء غلد تاستان پا دلائلو باندی نو تاسوی وجنیو انبیاء وجل نو انبیاء مولی بیا وجل قُلْفَ لِمَ تَعْدُلُونَا انبیاء الله من قَبْلُو وَرْتَوَا اَوْلِي وجل تاسو انبیاء الله اللَّهِ پَخوان ان کنتم مؤمنین کہ تاسو مؤمنان کہ تاسو کی ایمانی نو په خوان بیا موږ له واجل هه ولې موږ امبيال هم سلام د مخه نلر کول امبيام ز چې ز ظلم او زیاتیم کړیو دا پینځم کتاب ختم شو سبا ګم کتاب شروع کیږي یو لسمینټه تفریح او دالو سپیکر ټی کوي بیا سبق شروع کو